15. Pedig most nagyon félek, hogy rosszul értettem. Lehetetlen, hogy ezt a tavat, ahol most vagyunk, ne volna bele abba a kezdetleges térkép félébe, hiszen olyan széles, hogy két partján ködbe vesznek a magas csúcsok, és elől, amerre a csigalak hajt az áramlat, csak sejteni lehet a végét. Hatodik napja tutajozunk rajta, és legalább még ennyit számítok, hogy a végén megtaláljuk azt a pontot, ahol a víz utat tör magának a hegyek között, tovább a tenger felé. A napok egyforma unalomban telnek. Halászunk, és sajnos nyersen ehetjük csak a halakat, elfogyott a tüzelőn. Mikor a tó széles tükre kitárult előttünk, egy pillanatra azt hittem, már a tengeren vagyunk. És mire rájöttem, hogy tévedtem, késő volt. A folyó sodra mélyen behajtotta a tutajt a tó közepére. Kikötésre, hogy tüzelőt gyűjtsünk, már nem gondolhattam. Everészünk, nyújtózkodunk, a tűző nap sűrűn bezavar a hullámokba. Itt a parttól távol igazán nincs mit tartanunk a krokodiloktól, és más szörnyetek sem zavarja a víz békéjét. Ha késlekedést és rossz kosztot is jelent ez a tó, egy nagy eredményt mégis hozott. Nogó végre tökéletesen megtanult úszni, nem fél többé a víztől, nagyon élvezi a tudományát. Azt külön ajándékként fogadtam a sorstól, hogy Nogó úszni tudása három nappal megrövidítette a nyershal kúrát, feldaraboltuk a ketrecet és eltűzeltük. Számolom a rovásokat a kunyhó egyik oszlopán. Már a 45. napja, hogy vízre bocsátottuk ezt a tutajt. Az esős periódus első nagy hullámának régen vége, de az éghajlat is változott. Ha jól következtetek, már az egyenlítői sávot két oldalról kísérősz, sivatagi zónához közeledünk. Tőlünk délre dühöng a monszun második hulláma. tűz tengerbe borul az ég alja a sűrű villámoktól, és napközben a látóhatár széléről minduntalan rohamra indul egy-egy hatalmas felhőraj, aztán szétterül, felszívja az ég végtelen kék kupolája, fejünk fölé csak ártatlan hófehér bárány felhőként csiklik, magasan a viharok távoli üzenete. Jó van ez így. Ezen a széles tavon egy közepes vihar hullámverése is végzetes lehetne. 45 nap. Ez is jellegzetesen földi dolog, hogy ilyen apró egységekben tartom számon az időt. Csak a civilizációban növekszik az idő értéke fontossá, hogy egyre apróbb részeivel kényszerülünk törődni. Nógó még sokkal nagyvonalúbb lehet. Nála a legkisebb egység az évnegyed. Az esős és a száraz periódus két-két darabja. Növőeső, fogyóeső, aztán a magvak érésének és végül a szomjúságnak az időszaka. Érdekes, milyen tökéletesen használható naptár ez számára, mindent meg tud velem határozni, saját mértékének szükséges pontosságával. Pedig akár napokkal mérem, akár nogóbeosztásával, lapos fejű társam életének talán legdöntőbb szakasza volt ez a másfél hónap. Bár hónapról végképp semmi értelme beszélni ezen a bolygón, hiszen nincs holdja, ami egy ilyen időmérést lehetővé tenne. Hogyan is határozhatnám meg pontosan, mi történt vele? Ember volt, embernek tartottam már akkor is, amikor először megláttam az aszfaltban, de csak a szó legtágabb értelmében. Talán csak annyiban, hogy személyét a természettudományok közül inkább az embertandba, mint a zoológiába illeszthettem be. Ahhoz kevés volt az erőm, ma már látom bárkinek az lett volna, hogy egy egész néptörzset kimozdítsak fejlődésének körülmények diktált a természetes rendjéből. De amit Nogónak adhattam az emberiség értelmi kincseiből, bár egy ember csak méltatlan közvetítő lehet, ez Nogóra a robbanás erejével hatott. Persze a robbanás sem helyes kifejezés, mert Nogó változása ugyan gyors volt, de mégsem egyik napról a másikra következett be, ezt naívság lett volna feltételezni. De ma már nem az, aki volt és elsősorban nem azért, mert halászik, tüzet gyújt, úszik, pattintja a követ, és elég jól bánik a nyíllal, hanem mert a tanultak új egyéniséggel ruházták fel, amit tesz több, mint gépies majmolása az én cselekedeteimnek, egy új, magasabb személyiség öntudatos tevékenysége. Régi ényéből a legerősebben a kíváncsiság maradt meg benne, és mert ezt nem élheti ki a gyakorlatban, ugyan mi jelenthet annyi idő után a tudtai 25 négyzetmétere, kérdez, egyre kérdez a földről, a földi életemről, az emberekről. Nem győzöm válasszal, még legjobb indulattal sem. Ha rögzíteni tudnám ezeket a beszélgetéseket, páratlan dokumentumok lennének a földi pedagógusok, de az őstörténészek számára is. Minden nap közelebb kerülünk az északi part meredek falaihoz, a kopár sziklák szürkék, és a tiszta levegőben egyre élesebben rajzolódnak ki az apró részletek, párkányok, kiugrók, a víz fölé dőlni látszó kőszálak. Ha az áramlat ezzel a lassú szinte észrevétlen mozgással hajt bennünket továbbra is, legkésőbb holnap délután ki tudunk kötni a tóvból tovasiető folyó torkolatában amely azonban még mindig láthatatlanul rejtőzik valahol a szaggatott sziklák között. Ha eddig nem esett, már holnapig sem fog. Így rászánom magam, hogy lebontsuk a kunyhó fedelét és tüzet rakjunk belőle. Undorodom már a nyers haltól, és holnap a sziklák tövében növő sűrű növényzetből kevés munkával pótolhatjuk az eltűzelt száraz részt. Igaz, hogy holnap napközben árnyék nélkül maradni sem lesz kellemes, de Nogó is a sült halra szavaz, és eloszlatja a napsütés miatti aggodalmamat. Majd fürdünk, mondja a világ legtermészetesebb hangján, és ásít is hozzá. Mint ha egész életében mély, idegen vizekben lubickolt volna. Büszke vagyok rá. Majd még hozzáteszi. Sült hal nagyon jó. Holnap megcsináljuk az új tetőt. Ez száraz és poros. Ebben is igaza van. A száraz levél hullik, belekeveredik Nogó bundájába, és kénytelen folyton vakarózni. Vacsoránk ugyan egyetlen fogásból áll, de az azután annál bőségesebb. Már délután hozzákezdtünk sütni a halakat, nyárson forgatjuk a tűz fölött, és versenyt eszünk az illatos, ropogós húsból. A szálkákat gondos ívben köpjük a vízbe. Nincs kellemetlenebb, mint halszálkára lépni a sima törzseken. A hosszú tétlenkedés és a gyakori fürdés még nogó kőkemény talpbőrét is felpuhította a tutajozás hetei alatt, és korábban jó párszor sziszegve táncoltunk a gondatlanul szertedobált szálkákon egy-egy kiadósabb evés után. Egy órás lelkes csámcsogás után azonban a sült halból is elegünk van. Keveset mozgunk, és ez még nogó étvágyára is visszahat. Azon gondolkozom, hogy tornásznunk kellene rendszeresen, Naponta. Bár ezt Nogóval minden fejlettsége ellenére nehéz lesz megértetnem. Miért mozogjon valaki, mikor semmi dolga nincsen? Azért valahogy majd megpróbálom, holnap vagy azután. Annyira még nem sürgős. Inkább az estét figyelem, amint csendesen ereszkedik a tóra. Holnap tojást eszünk. Bök Nogó a partifák felé ahol megtörik a madarak repülésének íve és csapkodó szárnyakkal tűnnek el a lombok között. Első gondolatom az, hogy belököm a vízbe, de oly békés minden, hogy neki is meg kell bocsájtani. Ráhagyom, és most már ő is elégedetten hallgat. Sokáig őrzöm a pillanat varázsát, míg a legmagasabb sziklák tetején is elszürkül a mélyvörös izzás, és az éjszaka kimeríthetetlen feketessége fokról-fokra megtölti a völgyet. A víz fekete acéllap. A keleti ég sötétkék bársonyára feltűzi az első, a második, az ötödik, a tizedik csillagot. És ahogy ragyogásuk erősödik, úgy huny ki pislákolva tűzünk parazsa a hamuk között. Egyszer-egyszer még fellobban, ívben meghajlik, és pattan a felizzó ágacska. Aztán remegve kihúny, szerte foszlik. Gyerünk aludni! Valahonnan az álom sokágú és az álomban mégis logikus útvesztőjéből Nogó Szapora kézzel próbál átrángatni az éprenlétbe. Egy darabig félálomban azt hiszem, hogy Dév rázza a karom a bolygón való ébredés pillanatában. Hagyjál, Dév, Morgon földi nyelven. Egyszer már megérkeztünk, hagyjál békén. Aztán érzékszerveim hamarabb térnek magukhoz. A tudat csak ballag utánuk. Az első, amit ilyetten rendszerez, az, hogy a félállomnak valamiben mégis igaza volt. A tutaj úgy hánykolódik, mint akkor a tengeren a viking, és ettől egy pillanat alatt felébredek. A kunyhó tetejének lekopasztott bambuszgerendázatán át látom a csillagokat, körbeforognak a rudak négyszögei között. Két oldal tömör feketeség fogja közre az égbolt világosabb sávját és az is szédítő iramban követi a csillagok mozgását. Pörög a tutaj, sustorogva rohan a víz. A tóból született folyó dühöng a szikla szorításában, tajtékot villant a mederből kiálló kőtuskók homokján, bömbölését megsusztorozzák a keskeny útját őrző égben nyúló falak. A tó csendje után ez az elszabadult pokol, és most már hiába kérdezem magamtól, hogyan juthattunk bele ilyen észrevétlenül, Késő. Nincs erő, ami megállíthatná a tutajt. Szikla ugrik elénk, a tutaj recsegve vágódik hozzá, az ütődés ereje kirepít a kunyhóból bele a tűzhely lucskos hamujába. Mire négykézlábra állok, a tutaj már újra rohan, és valahol a sötétség már ott rejti a következő sziklát. Vajon hány ilyen ütődést bírnak még a törzseket összetartó hányskötelek, mikor esik szét darabokra, hogy aztán elnyeljen minden estül bennünket ez a megvadult víz? Visszamászok a kunyhó maradékának egyik oszlopáig. Átkarolom, nehogy a következő ütközés a vízbe dobjon, és megpróbálom túlordítani a víz harsogását. Nogó, kapaszkodj! Hol vagy? Itt, Lihegi. Újjai a karomat szorítják, majd megtalálják a tartórudat és együtt csüngünk, tehetetlenül kapaszkodva. Ütődés ütődést követ. Érzem, hogy alattunk a törzsek elcsúsznak egymás mellett. Hallom az elpattanó kötések roppanását, amiután a tutaj szélén felágaskodik, és a vízbe zuhan egy-egy leváló törzs, hogy elnyelje a mohó örvény. Így fogy lassan, szállanként alulunk a tutaj és bennem a reménység, hogy túléljük az éjszakát. De fogy az éjszaka is. Magasan, a sziklafalak között, az ég keskeny szalagján sápadnak a csillagok. Már nincs messze a reggel. A szakadék falai hirtelen meghátrálnak. Halvány szürke derengés ereszkedik a völgyre. A víz fáradtan simul a szélesebb mederbe. Piheni harcát a sziklákkal. A szakadék lármája még a fülemben visszhangzik, mikor új hang éri. Nem is hang. Gyenge remegés. Azt sem tudom, a levegő vagy a víz küldi. Nogó is észrevette már, és csodálkozva néz körül. Mi ez? Nem tudom, rázom a fejem. Érzem, messziről jön, erő remeg mögötte, hatalmas erő, talán több, mint ami az űrrakéták fúvókáinak mennydörgéséből halkul zümmögésé a távolban. Kínzó nyugtalanság fog el, valahonnan nagyon ismerősnek tűnik, hol hallottam már ezt. Halk, mégis tőle a levegő, a folyó, a rozogat tutajroncs. Belülről hallom, a csontjaimból árat ki a húsomba. Mi ez? Földrengés? Hegyomlás? A szürke sziklafalak méltóságosan nyugodtak, egyetlen kő sem gurul. Csak játszanak az erősödő hanggal, ami ellenállhatatlanul uralkodik a valóság minden tartamán. Balról hirtelen sziklafal zárja el a völgyet, a folyó éles kanyarral tél jobbra, hogy mögötte ellenkező irányba csapva folytassa a hegység sziklájába vésett esbetűt. A víz hátát újra csíkosra borzolja a gyorsuló áramlás ereje. Ki kell kötni azonnal... Még egy olyan szakaszt, mint ami mögöttünk van, nem bír ki a tutaj. Nogó is erre gondol. Egyszerre tépjük le a bambuszgerendázat két rúdját, evezővel próbálkozni céltalan lenne, és próbálunk kétségbeesett erőfeszítéssel a part felé evickélni a szertefoszlott kötelékű laza törzsekkel. Az áramlat elkap bennünket. A túlsó kanyarban szinte repíti a parthoz a tutajt. 6-7 méterre siklunk egy motorcsónak sebességével a sziklafallal párhuzamosan. A legszélső fán hasalva kavarom a vizet. Egy-egy pillanatra a rúd megakad a fenék sziklái között. A tutaj megpördül. Úgy érzem, a vállamból kiszakad a karom, de minden ilyen kínszenvedés egy-két méterrel közelebb lök a parthoz. Fejem a víz színén bugdácsol, hullám csap az arcomba, nem látok, nem hallok semmit, csak elérni a partot, megtapadni a vizes sziklákon, elhagyni az életadó jó barátból egy éjszaka gyilkos ellenséggé bősült folyót. Nogó ordít. Nem értem, a ruhamosan erősödő bömbölésben a lábam rángatja. A dübörgés fülrepesztővé növekszik. Már tudom, hogy csak egy valaminek van ilyen hangja, és azt is, hogyha eddig mindent sikerült is túlélnem, most befejezem. Eleresztem a rudat, nogó magához emel, szeme üvegesen bámul rohanásunk irányába. Sötét ajkaiból kiszalad a vér, szürke és rémület vonaglik rajta. Újai az iszonyat erejével mélyednek a karomba. Nézd! A vízesést persze innen felülről nem látni. Csak hogy a szakadék, amiben a folyóval rohanunk, mint gigantikus folyosó torkolik a levegőbe. Vékony pára hídja függ a széttáruló sziklafalak között. Túl rajtuk messze lapos kopárhegyhátak izzanak a sárga fényben. Nem tudok már sem félni, sem kétségbe esni. A repülés szédítő zuhanása fájdalom és átmenet nélkül vált majd át az örök sötétségbe. Még kétszáz méter. A meder kisé lefelé hajlik. Óriási csúzdán siklunk a lebegő páracsík alá. A lezuhanó víztömeg hangját mennydörögve ontják magukból a sziklák. Hiába ordítanék nogó fülébe, úgyse hallaná. Átkarolom a nyakát, érzem remeg, míg engem valami nagy, végső nyugalom zsongít el. Jó társam volt, búcsúztatom. Még élhetett volna, sajnálom, hogy ebbe a halálos kalandba sodortam, és a szeretet még szorosabbra vonja karom a szőrös nyaka körül. Az utolsó húsz méteren az idő lelassul. Az ember annyira éli át az ilyen másodperceket, hogy agya más egységben méri, szinte megállítja. Sok minden eszembe juthat még. Képek villannak fel, rendezetlen összevisszaságuk ellenére kínosan pontos részletekkel. Míg a törzsek fe eleje felemelkedik, és a rohanó víztömeg elmarad a tutajroncsa alól. Lágy! Zöggenéstelen ívben hull testünk a szétváló szálfákkal a bömbölő mélységből felporzó pára homályába. Mennydörgés és fulladás. De most már egyszerűen nem hiszem el. Tudom, ilyen már volt. Ezt érezni, amikor nagy szállítórakétával startol az ember a földről. ismerem ezt a laposfejűek korszakának nyomasztó álmaiból is. A dörgés az ivatar hangja volt. A fulladást pedig az eső elő egy kupacba gombolyodó horda nyomása okozta. Ez gyötört azon az első éjszakán is, amar pusztulása után. Igazán válogathatok, hogy vajon múltam melyik darabja történik velem újra. Vagy lehet, hogy ez valami új? Nogó bundája dörzsölődik a mellemhez. Kinyitom a szemem, víz, sziklák, fák, aztán egyszerre a lábam, a fejem. A fájdalom vakító fényében minden újra a semmibe foszlik. Nogó! Nogó! Ő marad az egyetlen valóság valahol a tudat fenekén. Tudom, hogy van, és fontosabb mindennél. Nogó! Nogó! Ordítok, vagy csak szeretnék ordítani? A fülemben mennydörgés visszhangzik hátul, alkul, távolodik. Nem, ez mégsem az, amire gondoltam. Hibernációs ébredés, méghozzá a javából. A tüdöm szétpattan, minden bordám külön fáj. Narancsszínű kötsávokon zuhanok keresztül. Fel kell ébredni, lélegezni kell, lélegezni, lélegezni! Csönd. Végtelenségében egy szunyog zümmög. Vagy távolodó rakéta? Igen, rakéta. Látom ezüst szikra az égen, arasznyi fehér csóvát húz maga után. Megbolondult a pilóta, hogy ilyen őrült sebességgel rohan a sűrűbb levegőben? A kabinban vagyok. A vezető szabályosan beszíjazva fekszik. És mosolyogva integet. Persze, geovíziós adás. Az operatőrök mindig ilyen olcsó trükkökkel dolgoznak. Gyors képváltás, hadd szédüljön a néző. Valóban szédülök. Ez nem geovízió. Én ülök a rakétában. Pörögve zuhan. A stabilizátor ellenőrző fényei vörössel jelzik, szakadás van a vezetékben. Össze kellene kötni. Kinyújtom a kezem, az elszakadt vezeték a nyakam köré tekeredik. Cibálom, rángatom. Nem, nem én rángatom. Szőrös kéz motoz a nyakamon. Ez vrú, meg akar folytani, de én elbánok vele. Két lábbal egyszerre rúgok a gyomra felé. A rúgás a levegőbe szalad, és én megint azt az iszonyatos fájdalmat érzem a lábamban. Zuhanok! Zuhanok! Sült hal! Nogó kezei támasztja a tarkom! Rettenetesen éhes vagyok! Nyelvemen nyomkodom szét a puha omlós húst! Soha nem voltam még ilyen éhes! Soha nem izlett még így étel! Aztán undorborzong végig rajtam! Az alig leküldött falatok megindulnak visszafelé! A fejem szétszakad a fájdalomtól! Vizet! Vizet! A torkomat megnyugtató kortyokkal együtt csúszom vissza a partalan sötétségbe. Léna meghalt. Ezért különösen kedves tőle, hogy most mégis itt ül mellettem. Nyilván tudja, mennyire fáj a fejem, és segíteni akar rajtam. Sosem tudta elviselni a más fájdalmát, ezért jött most is. Tudom, hogy meghalt. Sírás folytogatja a torkom. De Léna nevet. Borostyán színű ruhája lobog a szélben. Nevet a hegyoldalon az erdő, a sziklák, csak a fejem fáj kegyetlenül. Léna, hogy jöttél ide? Összehúzza a szemöldökét, szigorúan néz. Tudom, butát mondtam, zavarban vagyok, gyorsan magyarázok. Látod, ez itt a tutaj, ez pedig Nógó, no ősember a paleolitikumból annak is az elejéről legalább százezer évvel fiatalabb, mint mi de ne félj tőle, pompás fickó nagyon szeretem, együtt építettük a tutajt is, és haláztunk miért? a szája nem mozdul, mégis hallom a kérdést hogyhogy hogy miért? hiszen ennünk kell vagy hogy miért építettük a tutajt? tudod, ez hosszú történet ott kezdődött, mikor te ezt nem szabad mondani szerencsére nem figyel rám nogót nézi Nogó a tutaj végéről jön dülöngő járásával. Kezet ráznak. Csodálkozom. Nogó sohasem tudta, mi a készfogás. Látod, nem kell félned tőle, téged is szeret. Ő is embert, mint mi. Sok-sok lépcsővel lejjebb, de már megindult fölfelé. Elindítottam, püszkelkedem. Tudom. Megint súlytalan a hangja. Kúny bújkál benne, mintha neheztelne rám. Pedig igazán semmi oka. Dehogy tudod, vágok vissza ingerülten. Igazán borzasztó ilyesmint vitatkozni, mikor végre itt van velem, de meg kell neki magyaráznom, a vitában mindig csökönyös és önfejű volt. Már megint kezdi? Dehogy tudod, nem ismerte a tűzgyújtást, a nyilat, a feje tele volt szellemekkel, félt a víztől. Horgászni is én tanítottam. Megint nem figyel rám, szórakozottan nézi nugó szőrőskarját. karját. Ember? Igen, is ember, dühös vagyok. Ember, és az utódai még inkább azok lesznek. Nem fogják többi egymást fölfalni, nem esznek nyers húst sem. Rezet és bronzot fognak önteni. Megmutatom nekik. És a vasat is. És nem alszanak majd kupacban a tűz körül a bozótban. És házakat fognak építeni faragott kövekből. Léna nem kételkedhet tovább, mert látja, amit mondok. A tutaj nem a folyón siklik már, nem is fából van, durva a nagy kövekből rót emelvényen állunk, s alattunk a völgyben számtalan laposfejű építi a várost. A szőr lekopott a testükről, bőrük csillog az izzadságtól, amint a hatalmas kötönböket cipelik. A felszálló por aranyos fénybe burkolja nyüzsgő Látod? Az első kohókat még kőből kell építenem, de a mi fiainknak már annyi vasuk lesz, hogy a gépeket is megformálhatják belőle. A gépek majd lemezeket készítenek. Lemezeket? Minek? Érzem, nem kötekedik, őszintén nem érti. Mert ki kell javítani a viking oldalát? A rakéta felmagaslik a porfellegből, Oldalán ott az égi kövek ütötte feketesebb. Sok minden történt velünk azóta, Léna, hogy te... Léna itt hagy, és akkor nincs értelme többi semminek. Meghalt, de úgy látszik, ő nem tudja, vagy csak nem akar róla beszélni. Hagyjuk a magyarázatokat. Ölébe fúrom a fejem, hát ha enyhül a szaggató, doboló fájdalomot belül a homlokcsont mögött. A hajam simogatja, végtelenül álmos leszek, félek elaludni, mert akkor itt hagy. Mégis... Le kell hunynom a szememet. És egyszer, esett rémülettel ébredek, elhagyott. Nem, nem ment el. Nevet rajtam. Borostyán szín ruhájával játszik a szél. Nevet a hegyoldalon az erdő, a folyó, a sziklák. Ez egyszer már volt így. Vagy most van, akkor? Be vagyok zárva a létezés körforgásába. Megcsúfol az idő. Léna meghalt. Akkor hogy lehet itt? Már ezt is kérdeztem egyszer, de most végére kell járnom. Nem mehet el. Szorítom a két karommal. Léna, te meghaltál? Igen. Nevet nem komorul el, mint féltem. Jó, tisztázzuk tovább. Akkor hogy kerülsz ide? Nem tudom. Megint az a közönösség, ami hoz. Nézd, ez így nem mehet tovább. Fáradt vagyok. Átrepültem a fél világegyetemet nélküled. Partra szálltam egy ismeretlen vald földön. Szörnyű madarakkal. A madár feje ott imbolyog a bozó tüskés ágai fölött. A szeme kutatva ostoba kíváncsisággal mered rám. A szeme! A szeme! Léna! Ordítom. Nem, nem hagyott itt. Szorítom a két karommal. A madár eltűnt. Nem. Nem szabad semmit sem mondanom, mert a jelenbe lép, csak feküdni, csöndesen, ölébe hajtott fejemmel, nem kérdezni, nem magyarázni semmit. De most ő kérdez, miért utazunk a folyón? Úgy teszek, mintha nem hallanám, de újra kérdezi, hová úszunk a tutajjal? Markhoz, Félixhez, a többiekhez. A viking ott van a folyó torkolata mellett. A tengeren a többiekkel. A parton város áll, falakkal, nem messze a folyó torkolatától. Így magyarázta a sima bőrű. Elharapom. Kicsoda? Nem, nem folytatom, mert megint előjön minden, mint a madár. Ki volt az a sima bőrű? Ne, ne kérdezd, hagyjuk. Úgy fáj a fejem, ha elmondom. A horda, ó, áh! Hiába szorítom a derekát. Karja a megismételt kérdés visszalök a lapos hazájába. Zumbi peckesen kisétál a bozótból, maga után húzza a szőrtelen vézna testet. A zsákmány lába megmegbicsaklik, összerodna, gazdája a marka azonban keményen talpra állítja. A tisztáson lézengők falkája összeröffen. Először szólni sem tud a csodálkozástól. Élő zsákmány? Miért nem ölted meg? Dehogy öli! A maga módján még igyekszik is gyengéden bánni vele. Lapos koponya teteje alatt nehéz, zavaros gondolatok derengenek. A hiúság, a becsvágy fűti. Zumbi nem maradhat el az örök, gyűlölt vetétás nogó mögött. Nem tudni ugyan mire jó nogónak az a nyomorult gyenge teremtés – Bármelyik hordatag is félkézzel agyonvághatná, ha nem őrizni Nogó olyan féltékenyen, és ha az a szörtelen tűzgyújtó néha a szemében is tűzlobog és éjszaka kiáltoz. Csak egy lépésre is tágítan a oldala mellől, nem, nem tudni mit akar vele Nogó, miért nem pusztítja el, de ha Nogónak van, akkor zumbinak is kell. Zumbi tehát gondterhelten elharsogja a körülötte topogóknak az egyszemélyi tulajdon tabuját. Ez az enyém, és senki másé. És ha valaki ezután még kételkedne, zumbi ökle tüstént a fejébe veri a hallottakat. Igaz, annak idején Nogó szörtelenje, a tűzgyújtó Gregó, mint a kóborló társa jelent meg a holda előtt, Nogó csak napok múltán tisztázta, hogy Gregó az ő tulajdona, amikor Kriri mindig éhes testőrsége fel akarta falni. Ezért mindenki számára nyilvánvaló, hogy zumbi visszaérkezése első pillanatában kimondja a tabut, elejét véve nagy csomó féres-féreértésnek. Mindenki érti, csak maga a tulajdon, a szőrtelen nem, mint ahogy sok mindent nem értett már meg a rabsága napjaiban. Mindig csodálkozott, mindig rettegett, a földre borulva, Homlokára kulcsolt kézzel, sokszor kiáltott idegen, érthetetlen nyelvén az ő isteneihez szabadulásért. De csak a halál váltotta meg, aki téged is elragadott, léna. Most újra megtaláltam. Szorítom a két karommal, de ott maradtam a lapos fejüek között is. Mint egymásra csúsztatott idegen filmkockák, egyszerre él bennem a kettős valóság. Miért nem mentetted meg? Perdül a számonkérés mozdulatlan ajkai közül. Meg akartam menteni. Higgy nekem, Léna, mindent megtettem volna érte. A magamnak sütőt húsból adtam neki enni. Beszéltem hozzá. Meg akartam tanulni a nyelvét, hogy vigasztalni tudjam. Csak azért tanultad volna meg, hogy tudd, hogyan, merre menekülj. Aztán hagytad, hogy elpusztuljon. Nem így volt, te nem tudhatod, hiszen éppen az a legnagyobb baj, hogy nem tudom, jól értettem-e, amit mondani akart. A szakállamat bámulta, nem megvetéssel, mint a lapos fejűek, hanem úgy, mint aki látott már ilyesmit. Legszívesebben leborulva tisztelt volna, és roppantul csodálkozott, hogy a horda előtt semmi tekintélyem nincs, és rajzolt nekem. Ezt akartam már az előbb is elmondani, csak mindig közbeszóltál. A porba húzott vonalakat, lerajzolta a vikinget, félig a hullámokba merülten. Rajzolt házakat, várost, hegyeket, és ennek a folyónak a futását, bár ezt nem értettem egészen. Aztán kifulladok. Agyam nyelven megbénul, minek ennyit magyarázkodni. Csendesen kell feküdni, ölébe hajtott fejemmel. – Így jó. Semmi sem fáj. Örökké, ha van ilyen örökké, így kell maradni. – És aztán? – parancsolja a folytatást. – Aztán? Aztán meghalt. Elvitte a járvány a szomjúság idején. Hiszen azért is tudott annyit a porba rajzolni nekem, mert zumbit is leverte a lábáról a láz, mint mindenkit. Nem tudta őrizni. Tehetetlenül nyögött a bokkorban, Dühöngött, hogy együtt hajolunk a porba húzott vonalak fölé, de annyi erejesen volt, hogy oda hozzánk. Mi nevettünk és rajzoltunk, mutogattunk. Miért nem hoztad magaddal? Mondtam már, hogy meghalt. Hidd el, Léna, nem segíthettem rajta. Ő is megkapta a járványt. Némán feküdt, rázta a testét a láz. Hiába vittem neki vizet és sült húst. Még rám nézett, megpróbálta fölemelni a kezét, aztán vége volt. Ott érdeltem mellette, kezemben a sült hússal. A sült hús szaga betölti az orrom. Tudom, hogy Léna volt, vagy talán még mindig van, de most csak az a fontos, a nyelvemet csiklandozó falatok. Enni kell, enni, mielőtt ott belül a másik én parancsot ad az undorra. Léna van, hogyne, most is látom borostyán szín ruháját, csak enni, enni. Tudom azt is, hogy aztán az egész előről kezdődik majd, csak a madárral való találkozást ússzam meg szerencsésen. Elmondom majd Lénának az első tuta építését a folyóparti mocsárban, hogy Lele hogyan lépett a kígyóra és hogyan rohantunk a nagy folyó felé. Minden, mindent elmondok neki, mert tudom, hogy most már mindig velem marad, együtt éljük folyvást újra a körbezárt történések ismétlődő sorát, velem marad, velem lesz és mégis elhagyott. Mikor először értem fel észszel, hogy a valóság mégiscsak ez a folyóparti fa árnyéka, a kötpárába burkolózó dörgő vízesés, a roncsolt térd, a szédelgő fej, a rohanó vízből kiálló mohalepte sziklák, és nogó, és a pattogó tűz, mindez keservesebb volt, és idegenebb, mint valaha. Szerencsére még gyakrabban voltam oda át, a széthulló álmok országában, azt jobb szerettem valódi otthonomnak tudni. Ott mindig Lénával lehettem. Ott mégis igaz volt, hogy nem hagyott el soha többé, hogy velem volt, amikor csak akartam, torostyán szín ruhájában, nevetőn vagy szigorú szemmel, közömbös vagy érdeklődő kérdéseivel. Nogó nem jött oda utánam többé, attól kezdve, hogy széles hátát először láttam meg a tűz körül forgolódni. ideát maradt. A nagy folyó az ismeretlen föld valóságában. Tudom, hogy ő mentett meg. Elmesélte, hogy halászta ki élettelenül hányódó testemet az uhatag örvényes medencéjéből. Cipelt a fa alá, gyújtott lángot a tűzszerszámommal, készített íjat és nyilat önállóan. És mert még erősebben tart láthatatlan láncaival az a másik, már egyszer megélt világ, ahol Lénával folytatom végnélküli beszélgetéseimet, még sokáig fog vigyázni rám, míg én valahol oda átkóborlok. Sok minden történik ott velem. Ideátra a fa alá csak az evés, az agyrászkodás hányingere, ingere, térden borogatása nedves mohával és nogó röppenő nyilai jutnak, amit az ólárkodó ragadozók után küld. Ott kérdések várnak, amikre felelnem kell, léna kérdései. De már régóta tudom, hogy az enyémek is. Miért voltál gyenge és rettegő? Miért féltél akkor is, mikor támadhattál volna? Miért nem igyekeztél határozott lenni a határozatlanban is? Persze ezek így ostoba egyszerűsítések. A fa alatt feltenni sem lehet, nemhogy válaszolni rá. De sokszor puha voltam és félelemből önző. Nem, így sem jó a megfogalmazás. A fa alatt minden zavaros még, de oda állt... Már tudom, hogy akkor Félixnek volt igaza... Nem kellett, nem lehetett várni ezzel az úttal. Így kellett történni. És Léna folyton Mark szavait idézi. Ez is egy föld. Aztán elgondolkozva hozzáteszi. Sőt, azoknak, akiket ez nevelt, ez a föld. Mi adhatunk neki bármilyen nevet a mi nyelvünkön. Fiai mégis úgy fogják hívni, ahogyan ők akarják. És nekik lesz igazuk, nem nekünk. Számít ez valamit, Léna? Sokat, mosolyog, titkok nyílnak meg a szemében. Azt, hogy itt jövevények vagyunk. Hogy ennek a földnek saját népe és annak saját történelme van, vagy inkább lesz. A viking útja tehát fölösleges volt. Hiába jöttünk ide? Nem, nevetve magyaráz. Hát nem érted. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a történelmük. Nem adhatunk sokat nekik, mert ez más föld, más emberek, de amire megtaníthatjuk őket, amit átvehetnek, a lapos fejűekre gondolok és dühös leszek. Kellett nekik a nyíl, a dárda, a tűzgyújtás? A magyarázat, hogy ne ígyanak poshat vizet, ne egyenek félig rothat húst, hogy ne fajják fel egymást? Ne akarj egyszerre túl sokat, Gregor. Nem tudhatod, mi maradt meg ezekből. Vrú gyűlölt, mert féltette a hatalmát tőled. De talán egyszer eszébe jut, hogy két tűzkövet ügyüssen egymáshoz, ahogy tőled látta. Ha ő találja fel még egyszer az íjat, az az ő varázslata lesz. Az ő dicsőségét szolgálja. Biztos nem fogja majd rá, hogy gonosz dolog. És itt van nogó. Hmm, nogó az más. Ha egy nogó születhetett a lapos fejüvek közül, miért ne születhetne még egy? Vagy több? Emlékezz, Mennyire szeretted az apróságokat, és azok is hogy szerettek téged? Ha vrú, buta vagy lusta lesz, emlékezni, azok a kölykök, akik olyan lelkesen utánozták a te tűzgyűjtásodat, nekik egyszer, talán nem is olyan sokára, biztosan tüzet fog a kipattanó szikra. Olyan jó így lénával beszélgetni, okos és vigasztaló, hogy meghalt vagy él, lassan már nem is fontos. Csak ott a fa alatt hiányzik. Ezt már itt is tudom, az álmok világában, de nem beszélünk róla. Vajon megértik-e majd a többiek, ha elmondom nekik? Kisebb kell mondanom a kérdést, Léna a gondolataimat születésük közben tudja. Sok mindent nem értenek majd meg, és ezért ne is mondj sokat, mert csak szomorúságot okozol nekik. Nem érthetnek meg teljesen, mert együtt vannak. A viking ablakán át nézik ezt a földet, még akkor is, ha annak a városnak az utcáin járnak, amit a sima bőrű rajzolt neked. A föld gyermekei maradtak. Te pedig már ennek a földnek. Ne! ordítom, és látom a gondolatait, mint ő az enyémeket. Ne mond ki! Nem igaz! Nem akarom ezt a földet! Nem! Nogó zavartan veregeti a vállam, megnyugtatóan dörmög. Verítékben úszik a testem, pedig hűvös az éjszaka, hideget lehel a folyó. A vízes és párája, mennydörgő fehér szellem, imbolyog az erdő feketeségében. Nem, nem akarom, lihegek! Ne félj, Karolát, Nogó, mind elzavartam. Tűz nem engedi ide őket. Messze az erdőből hallom az üvöltést. Tehetetlen dű és megalázottság sír belőle. Sakál bűzös fiai morog. Nogókarja erős, tüzes ágat vágott közibük. Aztán elcsoszok, hogy vizet hozzon a folyóból. De a gondolat ott lüktet a fejemben. Nem űzheti el. Nem. Nem szabad rá gondolni. Lehet, hogy tényleg megbolondultam. Nem csak agyrászkódás ez. Valami megsérülhetett ott belül. Egy hajszálér, egy parányi szilánk. A csillagok körbe fogják a fa sötét koronáját. Fényük nyugodt, messzi évmilliók fényévek bölcsességének, nem emberi törvényeknek szemtelen hordozója. Ott van közöttük valahol a nap, és mellette a láthatatlan föld, emberekkel, városokkal, hajókkal, nyüzsgő utcákkal, repülőterekkel, rakétákkal és gyorsvasutakkal, gyárakkal, lakásokkal, egyetemekkel. Ott a laboratóriumom is, kórházakkal, ahol napok alatt meggyógyíthatnák a testemet, és hűvös, csendes könyvtárakkal, amelyeknek minden felhalmozott roppant tudománya kevés ahhoz, hogy választ adjon a ki nem mondott gondolatra, hogy megnyugtasson, őrült vagyok. Mert ha nem vagyok az, és végig kell mennem a józan tiltotta gondolat ösvényén, az még biztosabban vezet az őrülethez. Nap ez is? melynek a reggelét várom, és föld ez is, és én nogó számba önti a vizet. Reggel fel kell ébredni, és ezt a valóságot élni. Meg kell gyógyulni, új tutajt építeni, megtalálni a torkolatot, a vikinget, kiavitani és hazarepülni. E pillanatokban ez ugyan épp olyan őrült, teljesíthetetlennek tűnő program, mint a másik gondolat, de ellenméregnek talán jó.